«Брате Муре», – сказав він, – «мені здається, що тебе лякає перша дуель, яку тобі треба витримати». Я не посоромився відкрити приятелю своє серце і сказав йому, що похитнуло мою мужність. «О, брате», – сказав Муцій, – «о, любий брате Муре, ти забуваєш, що тоді, як той зухвалий негідник брутально налупцював тебе». Ти ще був зелений новачок, а не хвацький бурш, як тепер. І твоя сутичка з тим строкатим була не справжньою дуеллю. За всіма правилами і законами справедливості її навіть не можна назвати боротьбою. То була просто філістерська бійка, яка не личить нам котам, буршам. Затям собі, брате Муре, що люди які заздрять нашим особливим талантам, закидають нам схильність до огидних, ганебних бійок. І якщо хтось серед них трапиться дуже войовничої натури, кажуть про нього, він як кіт ладен кожному очі видріпати. Уже через саме це порядний кіт що високо ставить свою честь і знає добрі звичаї, повинен уникати таких сутичок. Щоб присоромити людей, які за певних обставин дуже люблять, і когось набити, і самим бути битими. Отже, любий брате, прожени від себе страх і несміливість, будь мужній і вір, що в справжній дуелі ти помстися, як належить. За всі свої кривди і так подряпаєш строкатого джигуна, що він надовго забуде про свої дурні залицяння і про свою пиху. Але стривай. Знаєш, що мені спало на думку? Після всього, що між вами сталося, поєдинку на пазурах буде, мабуть, замало. Ви повинні битися солідніше, а саме на іклах. Послухаймо, що скажуть. Буржі. Муцій виступив на зборах буршів із дуже гарною промовою, в якій розповів, що сталося між мною і Строкатим. Усі погодилися з оратором, і я через Муція повідомив Строкато, що приймаю виклик, але не можу битися інакше, як на іклах, бо образа була надто тяжка. Строкатий Почав був заперечувати, посилатись на свої тупі зуби і так далі. Та коли Муцій твердо і незворушно заявив, що в цьому випадку може йти мова тільки про смертельну дуель на іклах, і що як він не погодиться на неї, то йому доведеться змиритися з мерзенним шпіцом, строкатий змушений був погодитись.